o kulle muh dëthetin bidha, o kulle bidha të më dhalale, o kulle dhalale të më finnar, të ndëruar besimtar. Kemi folu në hytë pëtë kaluara për shenjët e kametit, dhe dhe bëshdojmë të flasin për to. Allahu subhanahu e ta'ala ka përfaktuar që një piesë madhe shenjëve të kametit dhe zhvjullohet Në një për i tokave më të begat shmej që ka kryuar e i Dhe kjo tok është toka e shamit Toka e shamit është një tok e zjedhur të ciren e ka zjedhur Allah i madhuruar për ropte ti besimtar Allah subhanahu wa ta'ala e ka përgatitur atë dhe do të ruaj atë për besimtarët Këtë gjë e ka treguar Allah i madhuruar për begatin e saj dhe profetis salallahu alai sellem në hadithet e sakta Në dhe në këtë tokë do në zhvillohen njëjarjet madhështore të tokës në kohën e fundit. Allahu subhanu e teala e ka zjedhur tokën e shami dhe ka bërët të të begashma. Edhe për këtarë syën e do flasin nësot rrëth shamit, vlereve që ka shami, edhe haditheve që ka përmëndur profetis s.a.w. për besintarët, Në lidhje me shami, se që far lidhje ka imani me shami në kone fundit Së pari Duhet të dim që sham Quhet Palestina Në më thënë kutsi Edhe ato vënde që e rëthën kutsin Që është Palestina është Libani është Siria Edhe Jordania Këto katër vënde quhen Shamë Ka thënë Allah subhanu e ta'ala për vlerë në shamit. Subhanë në ledhi esra bi abdi i lejlem minë lë mesjidil haram, minë lë mesjidil aqsa, ledhi barak në hauleh. Thët, ima dhëruar është ta i cili e mori natë në robin e ti, e qëjnë i sra nga gjamija i qabës në haram. Në gjamin aqsa, rëhtë të cilës ne kemi hedhur begati. Në gjamin aqsa, thët, rëhtë të cilës ne kemi hedhur begati shtu ka tërguar Allah subhanuat e anë e që i ka begatuar rrethi qark aksës, ndërrethi qark përfshin gjithë në vëndë që tërguam. Kjo e i tërguar dhe disa edhe të njashën me këte, në të cilë tërguin të njëti një ide që aloj madhëruar e ka begatuar këtë tokë, tërguin që tokë e shamën të shto ke begashme, dhe jo ka një loj veçërije që nuk e kanë tokat të tjera, duke përjaçtuar të qabën dhe me dinës e të endveçan dhe si kurse shami gjithashtu. Por në kohë në fundit ka tërguar profetis sallallahu alesillim që imani do përqindrojët në shami. Prande profetis sallallahu alesillim që i shtërgujët në hadithin ibnë Umarit, një lutët allot më dheruar që ta begatoj shamin, thot, Allah me barik fi shamin na o jemenina, o Allah begatoj shamin ton dhe jemenin ton, I thanoi dëgurat Allahut, Poneshin ton, Nezhdin ton, Nezhdi është, është, domethënë to to ka lindjes, në që futet domethënë Nezhdi, futet mbas edhe Nezhdi Sotun dhe Irakut, gjithashtu po në mënyrë të sigurt. I thanoj Poneshin ton, non, por nuk po lutesh për pregatit për Nezhdin ton, thot profeti sallallahu alajhi wasallam përsëri, o Allah bejgatoje Shamin ton dhe Yemenin ton, lutje për i profetit sallallahu alajhi wasallam. I thanoj dëgurat Allahut, Poneshin ton. Edhe atje po transmetuosim, më duket se të thretën tha profeti sallallaujiselem, që atje, domethënë nga Nezhdi, do të dalin tërmete, domun shprova të mëdha më dhe fitnet, edhe prej atje ka për të dalë briri i shejtanit. Prej atje ka për të dalë briri i shejtanit nga lindja. Nga lindja. Edhe fatikisht nga lindja ka për të dalë al-Daxhali. Dhe Pra atje do dalin dhe kanë dal historikisht fitnet dhe provat e mëdha të, të muslimanëve. Kush lexon historinë ka për të shikuar të, të vërtetë. Kush lexon historinë ka për të shikuar të vërtetë më së vetërtet. Ky hadith tregon qartë që profeti sallallahu alajhi se nuk ka pëlqyer që të lutet për nezhdin sepse është vend i fitnave por kur është lutur për Shamin dhe për Yemenin sa toën vendën pegazhme dhe filloi me Shamin për të reguar që shami që i begachëm, si kur se ka të reguar Allahu Suhanu e Ta'ala në Kur'an. Gjithashtu, profetit sallallahu a.s. ka dhe në hadithin që e trasmeton të tjirë midhiu, edhe të tjirë edhe është hadithi sakt. Ka dhe në tu bali sham, mirësit ma dhe ka shami, ose i kuptim një gjashëm e këta, i thanë përse kjo i të reguar Allahu të, Tha, sepse me lajket e mëshiruesit kanë shtrir krahat e tyre mbi sham. Sepse, thot, me lajket e mëshiruesit kanë shtrir krahat e tyre mbi sham. Në më dhënë, dhëta eruan alloj më dhurër shami dhe banorër të shamin dhe me lajket e ti. Në kohë në fund, kur të ndodhin së provat e më dhahë. Gjithashtu allohë subhanu e tala, ta e ka bequrë shami që ati do jetë imani. Imani dhe besimtarë të vërtet do përqendronë të gjithë në shamë në kohën e fundit. Edhe me sa tregohën dhe për hadithë e shumit se këtyre besimtarëve të vërtet që do në të gjithë në shamë janë njo arabë, nuk janë arabë. Tregohën dhe i hadithë i cili do vimë më mrapa në hytë bët tjerë kërfasën për dëgjalin, që një, një prej gravet sahave që quatë Bintu Abi Al-Akr Um Shariq Bintu Abi Al-Akr e pyet Profetin sallallahu alaihi wasallam që në kone fund kur përqendron besimtarët në xhami i thotë ku janë arabët atë ditë? Thot Profeti sallallahu alaihi wasallam arabët atë ditë janë pak. Si ka mundësi të janë pak? Çdo kush mund të pyet si kur shikon gjendjen e sotme të botës islame sa shumë arab janë? Do të thonë numri i tyre arab folës sot e kanëon, do të thonë mbi 200 milion mund të jetë ose më shumë. Aditë të dhe jem pak Mësa duket Allah va di më mirë Kuptimja është që Arabët shumisa e të të të shkatroha Ndë dhe dhe vdesin nga luftrat Edhe Prandaj profetis son Allah i serim Ka tregu e që shamin Allah i madhur të taru e dhe pesimtarën të Për të i tregu pesimtarë që drejtohuni në sham Se ata ka përta ruit Allah Kur se vëndën tjerë nuk kanë siguri nga kjo lërrujtje Nuk kanë siguri Me këto lërrujtje dhe më dhe mundet Që të Transmeto në Budarda, radiallahu anun se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thënë, ishe një dit në gjumë, edhe pashë, thot, pashë, thot, amudu l'kitab, ka në thënë djetarët, amudu l'kitab, dhe thot, baza e librit, dhe më thënë, se dushë pushteti i Koranit. Thot, si kurë morë, pashë kokës time, më morën, edhe me ndoha, se dushë duket. Pasaj, ndohë që me shikimë, Edhe pa ashtot një e pa ashtot si dritë vezullonte në qiell dhe u drejtua për në Shām. Libri Kur'ani, pushteti i Kur'anit. Dhe atë pa profeti sallallahu alajhi wasellem kuptoi për ëndrën, profeti sallallahu alajhi wasellem tha: "Ela wa innal imana hina taqaw al fitan bil Sham." Qoftë imani do ndodhet në Shām kur të bien fitnet. Kur të vinë sprova të mëdha për njerëzimin, imani do ndodhet në Shām. Ati do përshëndorën besimtarët e vërtetë. Hadithin e transmeton Ahmedi hadith i sakt. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka parësuar besimtarët që ata të drejtohen në Sham në kohën e fundit, në kohën e sfrovave të mëdha. Transmeton Abdullah ibn Hawale. Foth, fa profeti sallallahu alejhi dhe sellem i hadith i gjatë ndër tjerë i thotë: "Drejtohu në Sham." I thotë: "Shko në Sham, se ajo është toka e zgjedhur e Allahut." të drejtojnë shamë se, se shamë i shtoka e zjedhur Allahot. Dhe Allahot dhe zjedhi për të, rëbë të ti të zjedhur. Dhe Allahot i madhëruar më ka premtuar mua që dhe të të ruaj shamin dhe banorë të shamet. Dhe Allahot subhanu e talë e thot më ka premtuar mua. Premtim për Allahot. Nuk i ka premtuar asë i doru i banorë të mekës, asë banorë të tajfit, As banorët e tjerve, një kohë që për mekën ka të rëgurë profetis S.A.S. që qabën nuk ka për të lejuar që të derdhën gjakun të vetëm se banorët e qabës, ka thëmë. Edhe kur ta bëjn të bëjnë të lejgje, atëherë mos pyët për shkatërimin në arabëve. Kështu thotë. Atëherë mos pyët për shkatërimin në arabëve të nësa shumë të shkatërin në arabët, atëherë kur të lejojnë vrasin qabë, që është vendi shenjët Edhe profetit sallallahu alai sallam thot i dhe thot Abdullab në havales të kshilojnë sham sepse atje Allah i madhuruar në mund ka zjeduar të tokë në shami dhe atje do zjedhi e robrit e ti të zjedhi dhe Allah i madhuruar më ka premtuar mua shamin dhe banor të shami dhe do të i ruaj ata trasmeton e Budaudi, hadith e shisa Gjitha shu trasmeton e Abdullab në Amr ibn Lehas thot kam të gjua profetin sallallahu alai sallam se ka thënë Së të kunit hijretu pas hijrës. Do ket hijret mbas hijret. Hijrëti është emigrimi, por jo për hir të dunjas, për hir të fesë. Sigurisë ka emigruar profeti sallallahu alejhi dhe shokët e tij për të ruajtur fenë të tyre kanë emigruar, dhe të shkane emigruar ndërkohëa besimtarë të mirë, nga vend lëqije për vend të mirëra, dhe nga vend të shirkut për të vendin të imanit, dhe nga vend të gjunave për të vend ku, ku njerëzit bindën Allah subhanahu te ala. Edhe thot profeti sallallahu alejhi Thot, do do ket hijjet mbas hijjetit dhe njerëzit më të mirë të tokës banorët më të mirë të tokës do jenë ata të cilët shkojnë dhe emigrojnë në vendin ku ka emigruar Ibrahim i Alajel salam në vendi ku ka emigruar Ibrahim i Alajel salam dhe do ngjelën në tokë njerëzit më të qinj këtë hađihet rasulut Abu dahu hadith dhe hadithi i saktë dhe vendi ku ka emigruar Ibrahim Alajel salam është Shami Sut tregon profeti sallallahu alejhi dhe sellem që njerëzit më të zgjedhur janë ata të cilët emigrojnë për në Sham ko në kohën e fundit kur të kur të shfaqen fitmat e mëdha. Gjithashtu më ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që banorët e Shamit janë peshorja e ummetit islam. Nëse dëshiron të dijë gjendjen e ummetit islam, a janë në rregull apo nuk janë në rregull, dije Se kjo njëhet vetëm duke shikua banorët e shamit. Po qese banorët e shamit janë regull, o metë i islam është regull. Po qese banorët e shamit nuk e në regull, o metë i islam nuk është regull. Ka thëmë profetisë sallallahu alai sallam në hadithin që të rasmëtonë, Mua e i bunë kurra nga, nga baba e ti, thëtë, Kur të prishen banorët e shamit nuk ka hajër të kjo. Thëtë, kur të prishen banorët e shamit nuk ka hajër të kjo, thëtë. Pastaj vet profeti sallallahu alejhi wasallam do ngelet një grup nga ummeti im të ndihmuar, do ndihmoj Allahu i madhëruar dhe do do t'i bëj triumfator ata në në të vërtetën. Nuk i dëmton ata, ai që i lënë ballt ata derisa të bëhet kmathfraketi. Domethën ka premtuar profeti sallallahu alejhi wasallam që ndër gjith umetin islam do ngelë një grup që do jetë në të vërtetën e pastër që ka zbritur Allahu tek profeti i tij sallallahu alejhi wasallam. Dhe në një transmetim të këtij hadithi thuhet që e transmeton Malik ibn Juhamir nga Muawiya radiyallahu anhu, se zëtat do të ndodhen në Sham. Këta njerëz të cilët ka premtuar Allahu për ta që do të jenë ndihmërorë të vërtetë në djenë të vërtetë të ditë gjykimit, thotë këta do ndodhen në Sham. E transmeton Malik ibn Juhamir nga Muawiya radiyallahu anhu. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që betejat madhështore të muslimanëve me jo muslimanët do bëhen në sham. Gjithë përplasja, përplasja e qytetërimit islam me qytetërimin jo islam do ndodhin në sham. Edhe do vihen hutbë të ardhmë inshallah po na dha Allahu jetë dhe iman. Do t'rregojm ngjarjen e do xhalit që që, që, që do më du hom do përqendrohet në fund fare në sham. Edhe Isa alayhis salam në sham do zbresë. Edhe aty do formohet dhe shteti i Islam, Khilafeti i Islam, në shand do përqendrohen siç do të tregojmë hët më këtu. I kanë treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem në kohën e tij që disa njerëz th안 mbarej lufta. Tha profeti sallallahu alejhi dhe selem kanë ngjyer, tani, tani filloi lufta. Dhe do ngelet një pjesë e ummetit tim, ata do vazhdojnë të luftojnë në të vërtetën. Dhe Allah i më dhuruar, për shkak të këtyre, doa humi zemë më disat të tjerve. Dhe, thotë profetis salallohi sëllim më mbrapa, kali e ka mjërësin e ti në balin e ti dërdi një gjukimin, sepse kali përdoj për luftuar rrug të Allahot. Pasaj, thotë profetis salallohi sëllim. Dhe mua më shpalët, dhe Allah u shpalët që unë dhe vdesë së shpeti dhe nuk dhe qëndrojit. Ndërsa ju të ndishë një grupe-grupe duke vrar njëri tjetërin, të regonë që të ndodhin fitë në mes muslimanëve. Ndërsa thotë pas te profetisë s.a.s. dhe dhëndë banimi qëndra e besimtarve dhe jetë shami. Wa uqru daril mu'minin e shami. Transmeton në sajt e tje hadit në shisakt. Në këta hadit të regonë të qartë që përshendrimi i besimtarve në kohë në fundit dhe jetë në shami. Do të, të uqru daril mu'minin e shami për qëndrimi besimtarve dhe jitë në shamë. Gjithashtu, ka të regurë profetisë në hadithet e shumë ta, që grupi i shpëtuar dhe i pala e ndihmuar të cilët Allah i më dhëruar do t'i ndihmoj me me lajket e ti dhe me mëshirë në ti dhe me ndihme në ti dhe do t'i dhërë e të refitorin në të ndodhe në shamë. Kanë transmituar mbi të të mëdhinët sahabë Hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam në të cilin thotë do ngjelen një grup nga ummeti im fitimtar, triumfatorët e vërtetë, nuk i dëmtojnë ata ai që i leha ta mbajë derisa të vijë urdhri i Allahut dhe ata janë në këtë gjendje. Në një transmetim thuhet derisa i fundit i të tyre të, të dhe ku dhe luftojnë Dajjalin, ku do luftojnë shamb. Në transmetimin që treguan nga Malik ibn Uhamer nga Muawira radiyallahu thotë që ata ndodhen në shamb. Gjitheshtu në trasmetin zedmë në arkam se profetis sënë Allahu liselem ka të reguar të njitin hadith Dhe thot Do ngele një gru gërëmeti jim triumfator në të vërtetën Edhe u thot Banorëve të shamit Unë shpesë që t'ini ju o banorë të shamit Transmeton e budaudet tajale si hadith e shisa Gjitheshtu një trasmetim thot O i dërguja Allahut fot i thon oj degura Allah ku do vën këta njerëz që do hyjën funator në vërtetën tha ata do ndodhen në Kucë dhe në vendet rreth Kucës do më shami dhe në vendet rreth Kucës Pastë hadith e transmetojnë mbi 18 sahabe dhe është në hadithe që mund të themi që është hadith mutawateh nga hadith më saktë ata transmetojnë Mughira Shorba, ibn Shu'ba transmetojnë Muawih ibn Suljman radiyallahu anhu Muadhi radiyallahu anhu Thauban Jabir ibn Samura Jabir ibn Abdullah Rokbeb në amir edhe të tjerë, të shumët, të cilët të gjithë të regojnë që besimtarët në kohën e fundët të përqendrojnë në shamë. Edhe ati të përqendrojnë të imani, edhe ati të zbres dhe do vijhjë i la feti si gjithë të regojnë në, në këtë hytëbë. Lusë Allah në më dhëruart në ruaj në gjithë do fitën të aboj për e tyre të cilët e ruaj në imani e tyre dërmë te kjefë. Elhamdullilah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Transmeton gjithashtu Abdullah ibn Umam se profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadith të saktë që besimtarët do t'i luftojnë xifutët në Sham. Domethënë po tash ikosh në mendje të me mëndit, gjithë pesha e Islamit ka përtën mbi Sham edhe mbi banorët e Shamit. Prandaj dhe Allahu i madhur ka treguar që ata janë të zgjitur Allah, të Allahut subhanetale. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që njerëzit më të mirë ata që emigrojnë në Sham. Thot profetis sallallallisallim, do t'i lufton i qifutët, ta djetë rasmeton Bukhariu. Deri sa të fshihet, të fshihet qifutën mbas gurve dhe mbas drurve, dhe dothot gurri dhe, dhe drurri, o oh, robi allaut, o oh, musliman, ky qifut, jaku është një qifut në basme e pra në e e dhe vritet e. Në kjo është një leko e ko mrekulish, në më cilën do grejtë Allahu i madhurën, bënë që dhe gurri dhe drurit flasë, nuk është shaka. Dhe kjo ka përndonë kërë një isa a.s. Por muslimanën ka mërluftuar kërë në qifut dhe si pas një mëndimit të djetarve edhe një luft jetë për para kësaj kohës kërë dhe isa a.s. Dhe kjo është koha kërë të dali mehdi radhi allohan Dhe dali e mehdi gjithashtu edhe luftër që të zhvilloja i për ngritjen e islamit me romakët dhe me të tjere të kam përshendrimi të tjere në odh Muadhi ibn Ujebel Radhi Allah anhu se profetis sallallahu aleyhi sallam ka thëm Umranu bejdi l'maqdis Kharabu jethrip Ka thën banimi I kutsit do të thot Shkatrimi i jethripit i medinës Pasaj thot Shkatrimi i medinës do të thot Shfakja e betejës madhe Tho Shfakja e betejës madhe Do të thot Shnjurimi kostën di në pojës Shnjurimi kostën di në pojës do të thot Dalja dë gjallit ngjaje njëra pas tjetrës. Shikoni si janë grumbulluar sot xifutët në kutc me kadejën e Allahut për të ardhur tek kaderi i tyre dhe për saktimin që ka përcaktuar Allahu për ta, sekuret e diollovit, por Allahu më dhurou ka premtuar besimtarëve që kutçin do, do, do ta dhe vërtet, do ta do ta trashëgojnë ata besimtarët e vërtet dhe do ta fitojnë ata, edhe ty do ndërtohet dhe ka për zbitur xilafetin e Islamit. Në udhë do përqendrohet dhe të gjithë besimtarët do të dërgohen nga Medina. Do nërgojnë nga Medina për të shkorë për të banuar në shamë, zepse ati do përqendrojt shtetë islamë në kutës dhe në vëndët rëdhë kutësit. Këshu tregojnë në këtë hadith, dhe kësh hadithi sakt, thotë, momenti kur të banohet shami, kutësi, thotë të shkatrojnë Medina. Do të alen njërëzit bosh, në i hadith tregojnë që në Medina do bëhet aqë bosh, do bësh ati sa aqë shumë, sa kutësit. Hunë dhe kafshët e egra në Xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë të kam njeriu. Kalojn uji dhe del pra të bëjnë në xhamis. Sigur do ndodh kjo kthe di Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot kur të prishë të ythrivi do do ndodh domthonë betejë madhështore. Malhamatul Kubra, një lloj betejë madhështore, të cilën e di Allahu subhanahu wa taala se ndërmjet kujt do ndodhe, çfarë do ndodhin të. Nisa detajet e një betej do të të regojmë një hytëbë të ardhë shme në cilën të regojmë betej që të bëjë muslimat këndër romakve. Pas taj do të basasaj muslimat dë shkën të të qirej kosa një në pojën, Stambolen e Soqën. Arsujë përse do të të qirejnë, po të shikosh një gjarit, të rëgohim, kaluar, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Pasta i kalonë në Sirin nga Siria për një Irak. Edhe kam ledzuar dhe që vërtetuar që Turqie është duke nërtuar shumë diga më dhe shtore, në të cilat ata duan të blokojnë lumin e ofrate për të cilat. Kjo do të thot që njërë do të desim për ujë. Kështë kuptimi kësaj, dhe në shamë dhe në, në një Irak për desim për ujë. Për këta rësivë, nuk është qudi që besimtaret të shkojnë t për të hapur digat e ujt, për të qiruar dhe mënë muslimar nga, nga, nga, nga vdekja. Allahu e di dhe më thënë realitetin e të përtet. Këta e në thjesht mendimet e njerëzve. Më pas, thashkë që mehdi dhe përqendrohet në shamë, kur të dali, dhe përqendrohet dhe ushtëria, e ti dhe e nëndodhën në shamë. Ka të reguar profetisë sënë Allahu e lësëllem në hadithë, U ka treguar banorëve të Shamit. Erdhën disa persona nga Perëndimi, ka kanë dietar perëndimorë të quhen, quhen banorët e Shamit, kanë në profetun Sallallahu Alaihi dhe Selam. Dhe u ka thën profetit Sallallahu Alaihi dhe Selam ato hyre. Hadith raston në Budawd, hadith i saktë. Thotë do të shironi gladishun në arabik. Gladishun arabik për ku do të shironi. Domethënë do jeti pushtuar. Do shironi gladishun në arabik. Do luftoni gladishun në arabik do t'u hapë Allahu, do t'i japë Allahu që ta fitonin të do do Sulmoni Persin dhe do t'u hapë Allahu madhëruar. Më pas do Sulmoni Romën dhe do t'u hapë Allahu madhëruar. Ky është premtimi profetit sallallahu alajhi wasallam. Më pas do Sulmoni Dejalin dhe do t'u hapë Allahu madhëruar, do të fitoni kundër tij. Ka thënë Nafije i ka thënë Xhabit, o Xhabi, ne, nuk no, mendoni më me nga me hija që kemi kuptuar nga argumentet fetare, mendojmë që dhe gjari nuk ka përdal dërsa të të shirohet dërsa të të shirohet Roma Hadithin e në trasmeton imam muslimi dhe më dhen është nëse nëse nëse i sakt Hadithi Gjëshu ka të reguar profetis sënë allahun i sellem në hadithi që të trasmeton e Budaudi edhe kjo është hadithi sakt të regon që musliman dhe më ushtrin e tërë dhe jenë të përqendruar në shambë Thotë, profetisë sallalloni sëllene, fustatu lë muslimin, johme lë melhama el-guta, ila gjanib i medinit i njënkalu lë hadimashkë. Thotë, ushtëri e muslimanve, ditën e betejes madhështore, ose betejes madhët, do ndodhe në guta. Guta, thotë, është një dëndi cilin ndodhe pra një qyteti që quët Damask. Edhe sotë e kse ditët, kë quëtë Guta. Edhe ndodhe shumë afër Damask, në basë e Atëzu do të përqendrohen thotë vendi, domethënë ushtria e muslimanëve. Kjo tregon gjithë, gjithë ato tregojnë, domethënë rasti një gjë vetme, që muslimanët besimtarë të vërtetë në kohën e fundit do të përqendrohen shamb. Pse? Nafitme të mëdha që do të përhapen gjithë botën. Ajsa njëriu nuk e mba ndot fenën e tij, aty ku ndodhet do detyrohen njerëzit të migrojnë ata që duan fenën e tyre më shumë sesa katandin dhe pasurinë e tyre. I dashur ka treguar Hudheife E kjo të regon, të regon për, për etapat e shtetit islamës e si do kalojnë ato. Thot Hudefe radiallahu anhu, ka thëmë profetit s.a.ll. Do jetë të kju pushteti profetsis, sa të dojë allahu, pas taj kur të dojë allahu e lërgonat ta. Më pas do jetë të kju khilafeti si pas profetsis, khilafet dhe në që vinë në kh kërrivet e drejtë më basaj dovi, e lërgonë Allah kur dojë, më basaj dovi pushtet i pa drejt, edhe e lërgonë Allah më pasaj kur dojë, më basë ti dovi pushtet diktatur, diktatorial, edhe e lërgonë Allah kur të dojë, më basë ti dovi khilafeti si pas profecis. Shikon një etapët si ka në ardhur, ka qenë profetis sa në Allah, lese në konë e ti gjukonë të me ligjinë Allah, që zbëjtë Allah, ka qenë kulefate drejtë, si shka thëmë profetën sërnë hadit, gjykoni me ligjin islam. Në basti kanë ardhën mbërë të rritë që bënim pa dëritsi, por prapë kishni në farë dëritsi. Në bastyre kanë ardhën pushtetë, pushtetë që këtë pushtetë të arabë, dhe, dhe në veçën ti, pushtetet e diktaturës të cilët, të cilët e kanë shkataruar umetin islam dhe i kanë bërë muslimarën dhe jotë flasin me vete por t'i kenë frik të pushtetet dhe njumë. Edhe kam vrarë, dhe kam torëtruar, kam bërë, kam bërë, ajsa ka dashë Allaho dhe të ashti po vjen momenti që ato përshetë dhe po bjen të poshtruara. Hadithin këta hadithë të transmiton në Budavudë të Tajalis. Dhe kam dhënë djetarë që këtë kjë khilafet, në cilë dhe jetë si pas profetësis, kam dhënë dhënë djetarë kuptimin i tje që dhe jetë kur të dali me hdhja, radhjallahu anhu. Më basaj, thotë profetisë sënë Allaho a.s. Abdullah ibn Hawales. A kjo ka lidh me hadithën e mësipër që treguam, thotë O Abdullah ibn Hawale, kur ta shikosh khilafetin që të zbreshin në kuc, kjo tregon që khilafetin zbresin në kuc. Edhe që zbresin khilafetin në kuc, do thotë që ty du ketë armiq. Dhe armiq momentalisht ndodhen, dhe muslimanët janë të gjithë, janë të gjithë të gatshëm po qeset u hapet rrugat, shkojnë edhe ta ti han çifut të, të, të, të gjallë nga padrecit, nga zulumet e mdhaj që kanë bërë që i futët në botë, si shka thënë Allah i madhuruar për ta, për që i futët, thëtë, u e letu fësidun në fil aldhi më rrëtejnë, dhe shkatronin të këtë dy herë, dhe ata kanë bërë shkatrim shumë madhë. Shiko shkatrimi në tyre ekonomik, shiko shkatrimi në tyre politik, shiko shkatrimi në tyre moral, gjdo dhe gjeja ka ndorë në pislikun, në atloj pislikun që i futët. Krijesat më të urryrat si shtë regohet dhe për hadithet sakta. Edhe kjo të regon, që kur zbës khilafet dhe këtë armiqë, dhe shkën musimani të solmajnë, pra në të vendosë në khilafetja tje. Tho të oa, do bërë në havale, kur që i kosh khilafetin që të zbësit në kudës, atëherë dhe të kanë ardhur tërmetet dhe gjëratë në dha, dhe kja metja tërë është më pranjërzve, se dora ime mbi kokën të ndër. Se dora ime mbi kokën të ndër. Në më dhenë në të kohë kërë muslimanët të përqendronë në shamë dhe të qërënë në shamin nga qëfutët kështë shjerimi i parë që pritet Dhe duke se shumë afer Në basë këti pritet në gjarjet e më dha edhe atërë allohi madhëruar Mundë të nëzjeri besimtar të vërtet edhe atërë pritet dalje e mehdit radhjallohan hu dhe me daljen e tij pasaj vin gjërat një pas një janë të qarta fare derisa të vditë gjali e dhisi salim për të vrarë ato e ndodhin ato që ka caktuar Allahu subhanahu teala. Të gjitha këto gjëra vëllezër janë një lloj paralajmërimi për njerëzit që zgjohen nga gjumi. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam më kohë i ka treguar të, të hadithe. Ai ka treguar që besimtarët e vërtetë të, të kuptojnë kush duhet të jetë trajektoria rrugës së tyre në jetën e tyre. Çfarë do të bëjnë ata? Nëse ndonjën së prova, ku të të shkosh, ku të dritojsh, ku të të futesh, ku të dë të dërzojsh? Edhe ka të reguar Prof. Sremi që besimtarët mund të arruaj një marën e të të vetëm në shamë, kur ndonjën së prova dëmba, sepse mos besimtarët përpiqen dita ditës për të shfaqër armisin, edhe të shfaqën akoma dhe më shumë, ku ndet besimtarëve? Sikur se po dhjem nga dita ditës që si atajnë duke i vrarë besimtarës që ishtë ndosën në disa Të, cil, në të cilat janë duke i djegur muslimanët të gjallë. Kristerianët, kristerët po i djegin muslimanët të gjallë. Shumë mos u çudisni që diçka e tillë të ndodhë në çdo lloj vendi të botës. Sepse urrejtë e tyre janë shumë më të mëdha kundër Islamit dhe ata janë duke shikuar që Islami të po triumfon. Islami ka triumfuar në të gjitha fushat e jetës. Edhe po triumfojnë drejt kufrit dhe mohimit dhe shirku me të gjitha aspektet. Në çdo lloj aspekti është i ri, gjithmonë ngjelet i ri edhe pse është i vjetër, sepse është feja e Allahut, nuk ka nevojë të rinovohet, nuk ka nevojë të vëndon të gjëra të reja. Mvëtojnë që zbotohet dhe do shikosh se çaja i gjithmonë është i ri, gjithmonë u servin njerëzë zgjidhën më të mira për cilat ata kanë nevojë në jetën e tyre. Dhe në kohën e fundit Besintaret, kur nuk kanë zgjidhje tjetër për tjetua në vëndën të tyre, Profetet S.A.S. ka të reguar që ata duhet të dritojnë në sham poqesët të shirojnë që të ruaj një manë në tyre. Në i hadith tjetër ka të reguar që besintaret dhe dritojnë në bërmale. Dhe të regodhë në i hadith që Profetet S.A.S. ka të reguar që shumit se të ty që dritojnë në bërmale dhe vdesin, nësë dhe vritin, në dërsa Allah i Madhuru ka premtuar, që pat të cilët do shkojnë në sham, do t'i ruaj dhe aty do jetë qendra e besimit, e imanit, lutullallahu an muedhuru, na ruaj imanin ton, lutullallahu subhanahu wa taala, na forcoj të mbykë, lutullallahu an muedhuru, na ruaj, ruaj nga çdo fitnë, na ruaj nga sherrri i kamedit, nga sherrri i shenjave të kamedit, nga sherrri fitnëva të cilët janë duke ardhur, lum për ato që zgjohet me gjumë mirë, për ato që flet gjumë mirë, për ato që flet gjumë, lutullallahu na forcoj të mbykë.